Castelul Pista 7 2. Barnabas cedă și pornire depărtându-se de bit. Ca simți bineînțeles că oricât s-ar strădui, nu ar fi în stare să țină pas cu Barnabas, pe care îl împiedica să înainteze în voie și că acesta mănânc fără importanță ar fi putut să zădărnicească totul chiar și în împrejurări obișnuite cu atât mai mult în străduțe ca aceea de azi dimineață unde ca se înfundase în zăpadă și din care n-ar fi putut ieși decât luat pe sus de Barnabas. Dar, alungând îngrijorările de acest fel, îl mai mângâia și faptul că Barnabas tăcea. Dacă umblau în tăcere, atunci și Barnabas trebuia să considere însăși plimbarea drept singurul scop pentru care sunt împreună. Mergeau, dar ca nu știa încotro, nu vedea nimic. Nu-și putea da seama nici măcar dacă trecuseră de biserică. Din pricina ostenelii pe care i-o cerea însuși mersul, se întâmplă să nu-și poată stăpâni gândurile. În loc să rămână orientate spre țelul propus, ele se învărmășau. Tot timpul îi se iveau în minte imagini din locul său natal, amintirile de acasă îl copreșau. Și acolo, în piața principală, se afla o biserică, în parte înconjurată de un vechi cimitir, împrejmuit de un zid înalt. Foarte puțini băieți se cățăraseră pe acest zid, ca nu reușise niciodată. Încercarea nu o făceau din curiozitate. Cimitirul nu mai avea niciun secret pentru ei. Intraseră de atâtea ori prin portița cu gratii de fier, dar țineau să biruie zidul înalt și neted. Într-o dimineață, piața pustie și liniștită era inundată de lumină, o mai văzuse oare ca așa, cândva, înainte sau după aceea. Reușise surprinzător de lesne. Într-un loc, în care altădată încercase de câteva ori în zadar, se cățără pe zid, dintr-un singur avânt, cu un mic drapel între dinți. Se pomeni sus, în timp ce bucățelele de tencuială continuau să mai cadă în urma lui. Fixă drapelul, vântul umfla pânza, privi în jos, împrejur și peste umăr, spre crucile ce se înfundau în pământ. Aici, acum, nimeni nu era mai mare ca el. Apoi, învățătorul trecut din întâmplare pe acolo, și cu o privire supărată, îl de pe zid. Sărin jos, ca se lovi la genunchi, ajunse acasă cu chiu și vai, dar fusese totuși sus, pe zid. Conștiința acestei victorii îi se păruse atunci ceva ce va susține toată viața, lucru nu cu totul naiv, căci acum, după atâția ani, în noaptea asta de ninsoare, la braț cu Barnabas, gândul acesta îi fu de ajutor. Se agăță mai strâns de brațul lui Barnabas. Acesta aproape căl și niciunul nu întrerupse tăcerea. Despre drum, ca nu știa decât că judecând după starea străzii, nu cotiseră încă în nicio uliță laterală. Își făgădui că nicio dificultate și nici grija de întoarcere nu vor putea împiedica să meargă înainte. În cel mai rău caz, tot îi va rămâne atâta putere cât îi va trebui ca să se lase târât. În definitiv, drumul nu putea fi nesfârșit. În lumina zilei, Castelul îi apăruse ca un țel ușor de atins și curierul cunoștea de sigur drumul cel mai scurt. Deodată Barnabas se opri. Unde ajunsese răoare? Nu se mai putea înainta? Va încerca oare să scape de ca Nu va reuși. Ca strângea brațul lui Barnabas atât de tare încât aproape căldurea și pe el. Sau să se fi întâmplat lucrul de necrezut, să fie ajuns în castel sau măcar în fața porților. Dar, după cât își dădea seama ca, până acum, drumul nu urcase. Saul condusese Barnabas pe un drum care urca pe nesimțite. Unde suntem?" Îl zise ca încetişor, întrebându-se mai mult pe sine însuși. Acasă!" răspunse la fel Barnabas. Acasă? Acum ai grijă, stăpâne, să nu aluneci. Drumul coboară." Coboară? Sunt doar câțiva pași," mai adăugă Barnabas și în clipa următoare bătu la o ușă. Le deschise o fată. Stătea în pragul unei odăi mari, aproape întunecoase, căci doar în fund a deasupra unei mese o minusculă lampă cu ulei. Cine a venit cu tine, Barnabas?" întrebă fata. Arpentorul," răspunse acesta. Arpentorul," repetă fata, ridicând vocea în direcția mesei. Auzind asta, doi bătrâni, soț și soție, și încă o fată, se ridicară de la masă și îl salutară pe ca. Barnabas îi prezentă. Erau părinții și surorile lui, Olga și Amalia. Ca abia se uită la ei. Îl ajutară să-și scoată haina udă, ca să o usuce lângă sobă. Ca se lăsă în voia lor. Va să zic că nu erau acasă amândoi, ci doar Barnabas era acasă. Dar de ce veniseră aici? Ca îl trase pe Barnabas la o parte și îl întrebă. De ce te-ai întors acasă? Sau locuiește în incinta castelului? În incinta castelului, îngână Barnabas ca și cum nu l-ar fi înțeles, pe ca. Barnabas, zise ca, doar de la bit voi să te duci la castel. Nu stăpâne, pâne, zise Barnabas, Voiam să ajung acasă, abia mâine dimineață mă duc la castel, nu dorm acolo niciodată. Așa, zise ca, deci nu voi să te duci la castel, ci doar acasă. Surâsul lui barnabas i se păru mai obosit, toată înfățișarea mai ștarsă. De ce nu mi-ai spus așa? Nu m-ai întrebat, stăpâne, zise Barnabas. Voiai doar să-mi mai dai o însărcinare, dar nu l-a abit și nici n-o da ta. Atunci m-am gândit că aici, la părinții mei, o să poți să-mi spui nestingerice ce să transmit. Ei se pot retrage numai decât, dacă poruncești. Ai putea să și rămâi peste noapte la noi, dacă îți place mai mult aici. N-am făcut bine? Ca nu putu răspunde. Pusese deci o neînțelegere, o simplă și banală neînțelegere, iar el se lăsase cu totul furat de ea. Se lăsase vrăjit de vestonul cu luciu mătăsos și strâns pe corp, pe care Barnabas acum îl deschea, și sub care se ivi o cămașă de pânză grosolană, cenușiu murdară și peticită, peste un piept masiv și colțuros de argat. Și tot ce se vedea în jur se potrivea cu aceste amănunte, ba chiar le întrecea. Tatăl bătrân, chinuit de gută, umblând mai mult cu ajutorul mâinilor întinse ce pipăiau lucrurile și se sprijineau de ele, decât cu al picioarelor țepene pe care le târa cu greu. Mama care ținea mâinile împreunate pe piept și nu putea nici ea decât cu pași mărunți din cauza corpolenței. De când intrase ca, amândoi, tatăl și mama, tot înainteau mereu din colțul lor spre el și nu ajunseseră nici acum până în apropierea lui. Surorile amândouă blonde, semănând și între ele și cu Barnabas, dar cu trăsături mai aspre, niște slujnice mari și trupeșe, stăteau de o parte și de alta a noilor sosiți, așteptând pe semne vreo vorbă de salut din partea lui ca, dar el nu izbutea să spună nimic. Crezuse că în acest sat fiecare om are însemnătate pentru el și probabil că așa era într-adevăr, dar tocmai de oamenii din casa aceasta nu se simchisea deloc. Dacă ar fi fost în stare să biruie drumul de unul singur până la cărciumă, ar fi pornit de îndată. Posibilitatea de a se duce dimineața la castel, împreună cu Barnabas, nu-l ispitea de fel. Ar fi vrut să pătrunde acolo acum, noaptea, neluat în seamă, condus de Barnabas, dar de un Barnabas așa cum îi apăruse până mai adineauri. Un om care pentru el însemna mai mult decât toți cei întâlniți până acum, și despre care crezuse totodată că are legături strânse cu castelul, relații ce depășesc cu mult rangul lui vizibil. Dar să intre în castel, ziua în amiaza mare, de braț cu fiul acestei familii, o familie căreia fiul i se potrivea întru totul și cu care se și așezase acum la masă, cu un om care în mod semnificativ n-avea voie nici măcar să doarmă la castel, era ceva cu neputință, era o tentativă ridicolă și fără sorți de izbândă. Ca se așeză pe o laviță de sub hotărât să petreacă toată noaptea acolo și să nu mai accepte niciun alt serviciu din partea acestei familii. Sătenii care căutau să scape de el sau se temeau de dânsul, îi se păreau mai puțin periculoși, căci în fond ei nu făceau decât să-l oblige să caute sprijin în sine însuși îl ajutau să-și păstreze puterile nerisipite, pe când cei care aparent îl ajutau, dar în loc să-l conducă la castel, îl duceau, datorită unei ușoare în scenări, în mijlocul familiei lor, îl abăteau cu sau fără intenție, de la scopurile propuse și contribuiau la nimicirea puterilor sale. Nici măcar nu l în seamă când îl strigară poftindu-l la masă, ci rămase pe laviță, cu capul în piept. Atunci Olga, cea mai blândă dintre surori, se ridică și, apropiindu-se de el cu o umbră de sfiară feciorelnică, îl rugă să vină la masă, spunând că pâinea și slănina sunt servite, urmează să mai aducă bere. De unde?" întrebă ca. De la bit, zise ea. Asta-i convenea lui ca. O rugă să nu mai aducă bere, în schimb să-l însoțească până acolo, fiindcă îl mai așteaptă niște lucrări importante." Atunci însă, fata îl lămuri că n avusese se intenția să se ducă atât de departe, adică până la cârciuma lui. Era alta mult mai aproape, zisă curtea seniorială. Ca o rugă totuși să-i dea voie să o însoțească, gândindu-se că poate va rămâne acolo peste noapte. Orice culcuș i se părea preferabil chiar și celui mai bun pat din casa asta. Olga nu răspunse numai decât, ci privi spre cei de la masă. Frate său se ridică, dădu din cap bucuros de a-i face pe plac lui ca și zise, Dacă așa dorește domnul..." Încuvințarea asta era cât pe aci să-l determine pe ca să-și retragă rugămintea. Omul acesta nu putea încuvința decât ceva lipsit de orice importanță. Dar când se puse apoi chestiunea dacă o să-l primească pe ca în cât aceea și când văzu că tot se îndoiesc, ceru cu insistență să plece cu fata fără să-și dea însă osteneala de a găsi un motiv plauzibil pentru dorința sa. Această familie trebuie să-l accepte așa cum era. În fața ei era oarecum lipsit de simțul pudorii. În atitudinea adoptată față de ei, îl deranja puțin doar Amalia, cu privirea ei serioasă, directă, neclintită, poate chiar nițel optuză. Ca o luase de braț pe Olga și, n-avea încotro, se lăsa aproape târât de ea, ca adinea și de fratele ei. Pe scurtul drum, până la Cârciumă, află că aceasta era în fond destinată doar domnilor din castel, care mâncau sau chiar noptau acolo, când aveau de lucru în sat. Olga vorbea încet, oarecum familiar, cu ca Era plăcut să mergi cu ea, aproape ca și cu fratele ei. Ca se împotrivea acestei plăceri, care totuși persista. Cârciuma se măna pe din afară cu cea în care locuia ca. Probabil că nu existau contraste exterioare marcante în lăuntrul satului, dar deosebit mai mici se puteau zări îndată, astfel treptele din fața casei aveau o balustradă, iar deasupra ușii atârna o lanternă frumoasă. Când intrară pe ușă, simțiră o pânză fâlfâind peste capul lor. Era drapelul cu culorile contelui. Abia ajunși în tindă, îi întâmpină birtașul, pe semne dădea de tocmai o raită de inspecție prin încăperi. Se uită la Ca întreagă, cu ochi mici, mijiți de atenție sau de somn, și zise: Domnul Arpentor are voie să intre numai până în sala de mese. Firește, zise Olga, luând numai decât partea lui Ca, mă însoțește doar. Dar Ca, ingrat, desfăcându-și brațul din al ei, îl trase la o parte pe bitaș. Între timp, Olga aștepta răbdătoare în capătul tindei. Aș vrea să rămân aici peste noapte, zise Ca. Din păcate, e cu neputință, zise Birtașul. Se vede că n-ați aflat încă. Hanul e rezervat numai domnilor din castel. Așa o fi regulamentul, zise Ca, dar aveți, desigur, posibilitatea să mă lăsați să dorm într-un colț oarecare. V-aș împlini cu toată plăcerea dorința, răspunse Birtașul, dar abstracție făcând de severitatea regulamentului, despre care vorbiți în felul unui străin. Lucrul acesta este practic irealizabil și fiindcă domnii sunt ultrasensibili. Sunt convins că n-ar putea suporta să vadă un străin, cel puțin pe nepregătite. Deci, dacă v-aș lăsa să petreceți noaptea aici și v-ar descoperi din întâmplare, iar întâmplările sunt totdeauna de partea domnilor, n-aș fi numai eu pierdut, ci și dumneavoastră. Pare ridicol, dar așa este. Domnul acesta, înalt și bățos, ușor a plecat spre ca și cu o mână în șold, cealaltă rezemată de perete, cu picioarele încrucișate, care vorbea destul de familiar cu el, nu prea mai părea să țină de sat, deși îmbrăcămintea lui de culoare foarte închisă nu arăta decât ca străele de zile mari ale unui țăran. Vă cred întru totul," zise ca, și nici nu depreciez însemnătatea regulamentului, chiar dacă m-am exprimat cu stângăcie." Vreau să vă atrag însă atenția asupra unui singur lucru. Am relații de preț în castel și voi obține altele mai prețioase. Acestea sunt pentru dumneavoastră o asigurare împotriva oricărei primejdii care s-a riscat din faptul că aș înopta aici și o și că sunt în stare să vă fiu recunoscător din plin pentru un mic serviciu. Știu, răspunse birtașul și mai spuse -o odată, o știu. Acum ca ar fi putut să-și formuleze dorința mai apăsat, dar tocmai acest răspuns al birtașului îl derută, de aceea se mulțumi să întrebe. În noaptea asta adorm mulți domni din castel aici? În privința aceasta, împrejurările sunt favorabile, în zise birtașul, ispitindu parcă. A rămas numai un singur domn. Ca tot nu se hotăra să insiste, de altfel spera că e ca și primit. Așa că m-a întrebă doar de numele domnului în chestiune. – Clam! – zise birtașul ca întreacă. în timp ce se întoarse spre nevastă sa, care se apropia foșnint din rochea ei nemaipomenit de uzată, demodată, încărcată cu volane și pliseuri, dar elegantă și orășenească. Venise să-l cheme pe birtaș, căci domnul șef de birou voia să-și exprime o dorință. Înainte de a se depărta, birtașul se mai o odată lui ca de parcă n-ar mai fi avut el însuși de decis în chestiunea noptatului, ci oaspetele. Dar ca nu știa ce să spună. Era uluit mai ales de împrejurarea că tocmai superiorul lui se afla aici. Fără să-și poată explica de ce, nu se simțea atât de liber față de clam ca față de ceilalți din castel. A fi surprins de el aici, nu i-ar fi pricinuit lui ca, o spaimă, ca și cum ar fi crezut într-adevăr în consecințele groaznice de care vorbise birtașul, dar ar fi resimțit-o ca pe o necuvință penibilă asemănătoare a de a fi pricinuit cu ușurătate o durere cuiva căruia îi era îndatorat. În același timp, îl apăsa cumplit constatarea că, printr-o astfel de scrupulozitate, se manifestau pe semne de pe acum urmările temute ale subordonării, ale stării de muncitor și că nu era capabil să domine aceste urmări nici măcar de data asta, când ele se arătau cu atâta evidență, drept, ceea ce erau. Așa că rămase țintuit locului, mușcându-și buzele și nu zise nimic. Înainte de a dispărea după o ușe, birtașul se mai uită în urmă la ca. Acesta îl urmărea cu privirea și nu se uni din loc, până ce Olga se apropie de el și lundul de braț îl smulse de acolo. Ce ai de la birtaș?" întrebă Olga. Am vrut să rămân aici peste noapte." zise K. Păi a fost vorba că nu la noi," zise Olga mirată. Da, desigur," zise ca, Și o lăsă să găsească ea singură, tâlcul vorbelor sale."